Втората лекция Юда, продължение. Тази звезда, това е лъчът, който показва пътя на Юда към пълното постижение и сливане с Бога. Пътят към великата, изначална, безкрайна пълнота. Пътят на спасението е от на този свят и всичко, което ни привързва към Него всичко, което ни привързва към Него. Защото същността е именно в този светлинен облак, който в Библията се нарича Царството Божие. А в апокрифните книги, гностичните, се нарича светлинен облак. Ето защо Юда е станал предател и ето защо в очите на Христос Той е виш праведник и в очите на Бога. Значи не предател, а виш праведник. Ето защо Юда получава право на превъзходство над всички други ученици. И той наистина ги надминава, както ще видим след малко. А разпятието на Христос, какво се оказва? Оказва се просто възкресение. Друг замисъл на Бога. Възкресение. И така, спасението идва единствено от тайното знание, откровението, а не от вяра, както мислят църквите. Не от вярата, а от откровението от Бога, ако си спечелил доверието. Евангелието на Юда е било забранено и това не е случайно. В София ми разказаха как са ги карали да късат Евангелието и да го хвърлят в казани. Говорим за този век, говорим за скоро и така нататък. Значи, защото, защо е забранено? Защото то открива пътя на човека чрез търсене на гносис, не на вяра. Може да имаш вяра и невежеството остава. Това е търсене на откровение. Защото вярата в Бога, според Юда, ще претърпи голям провал. Забележете, голям провал. Но който Получи гносис, тайното знание или откровение, чрез което човекът ще влезе в истинния Бог, а това означавало по Него време, че идеята вярвам в единния Бог, творител на небето и земята, увисва, защото това е вторичният Творец. Защото това е творителят на вторичните сили, а целта на живота е. Познаване на Първичния Бог, истинския Бог, чрез тайно знание, което идва от самия Бог чрез Откровение. Ето защо тези, които вярват в Твореца на небето и земята, Юда казва, те не знаят какво ги очаква. Въобще не знаят по какъв път вървят. Не знаят съдбата си. А за кръщението до година ще говорим какво каза Бог Богомил. Друг голям капан. Договор с дявола. Не го казва случайен човек, не го казва ангел, а човек, който е бил вътре в тези среди, един от, понеже е много обичал душите и хората и говори такива неща. Но такива са богомилите, затова са забранени. Просто Бог чрез тях е искал да спаси България и душите. А те не изпъждат просто богомилите, а изпъждат Бога. Разбира се, как няма да дойде робството. И така. Творецът на този свят не е истинският творец. И този творец не е всемогъщ. Той символизира вторичните сили и всеки, който вярва в този творец, в този вторичен творец, той не знае наистина какво го очаква. Юда скрито постигна своята древна същност. Както ви казах, той е стар търсач и странник от мистериите. Странник от древни времена. Той знаеше, че любовта е по-важна от знанията. Той знаеше, че знанията са завели много хора в тъмнината. Знанията са завели много хора в тъмнината. Празнотата. И той знаеше, че единствено любовта води към Бога. И когато Бог даде откровение, вече се явява истинско знание, а не просто знание. Юда дълбоко е осъзнал мистичната тайна на жертвата. А в своята жертва той видя и откри свещеният замисъл на Бога. Той осъзна, че жертвата изисква целият ти живот за истината. А това, което има осъзнато отношение към жертвата е любовта. Само една много висша душа може да бъде осъзната. Юда е единственият посветен апостол на високо ниво. Защото той е единственият, който е разбрал Христос напълно. Не до някъде. Напълно. А не както другите ученици до някъде. Ще обясня. Учениците на Христос са търсачи и служители. Юда е същност. Той го познава. Той е нещо повече от търсач и служител. А учениците на Христос не са разбрали тайната на Юда, защото ни им е било дадено от самия Бог. Само Бог решава на кой какво да даде и какво да разкрие, защото Той е мярката. Освен това, Юда е стар, древен приятел и брат на Христос и между тях отдавна живее съкровенното братство. Според това Евангелие, изпъква и още една истина, а тя е, че самото творение на Вселената и всичко свързано с нея се оказва вторично, второстепенно, защото истината се намира в свещения род Боговете. Юда е знаел истината за Барбело, след време ще говорим повече за тази дума, и за Христос, то е за Христос, която е била неведома в дълбочината си, неведома за другите ученици. Те само нещо се досещали, но Юда е знаел. И понеже е знаел, той е изпълнил тайнството на предателството. Макар, че е знаел, че ще го мразят и хората, и дори учениците, но той е знаел, че е избранник. И то не само от Христос, а от самия Бог. Чрез своя стремеж и голяма любов, Юда преодоля света и хората, и учениците, и себе си. Ето го подвига. И това преодоляване е наистина голям подвиг. Юда знаеше, че който не е познал любовта, Знанията, т.е. злото, ще го разрушават. Който не е познал любовта, каквито и знания да има, те са злото, което ще го разрушава. Т.е. скрития Бог ще разрушава. Пак е Бог, но с друго лице. Скрития Бог ще разрушава, защото нищо нечисто ни не може да влезе в, Барбел, в Барбело, т.е. в Царството Божие. И не случайно Христос отделя от всички други ученици, отделя Юда от другите ученици и го пречислява към Барбело, Свещеното поколение, расата на боговете, потомството на сит, т.е. потомството на истинските гностици.